La Voslovia a 105. -a, a fiilor împărății către Tatăl ceresc. Aleluia slavă-ți, Tatăl ceresc! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă sufletele noastre mutilate și negrite de păcat, în oglinda cu apă via Duhului Sfânt, prin sfintele taine le-ai spălat. Aleluia slavă-ți, Tatăl ceresc! Te iubim și îți Fiindcă prin taina sfântului botez, în veșmântul de nom al harului tău ne-ai îmbrăcat, ne-ai sfințit și ne-ai binecuvântat. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc! Te iubim și ți mulțumim, fiindcă prin taina spovedaniei, de toate păcatele, cu lacrima milei necurățat și gândul nostru l-a iluminat. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc! Te iubim și mulțumim, fiindcă prin taina spovedaniei sufletele noastre lumina fulgerului din cer vei dat. Aleluia, slavăție Tată ceresc. Te iubim și mulțumim, fiindcă prin taina Sfântului Maslu, trupurile și sufletele noastre de boală, păcate și moarte le vindecat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin taina Sfântului Mir, pe cetea Duhului Sfânt, pe trupurile și sufletele noastre, ai așezat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin taina preoției, pe aleșii tăi, cu slujba ta, de -a scoate din păcat suflete, e încredințat și consacrat. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Duhul tău cel Sfânt o poartă din cer pentru noi a deschis și ca pe niște mădulare ale Fiului, în lumina Trupului Său cel Sfânt, ne-a adunat. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă sufletilor noastre, un loc în lumea de vis a tale, cu iubire. Lei ai păstrat, când prin taina Euharistiei le ai sfințit și înfiat. Aleluia, Slavă Ție, Tată Ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Tu, cu puterea conștiinței, voinței și iubirii ne-ai înarmat, când să trecem peste șerpi și scorpii ne-ai ajutat și adâncimea tainei nunții în cer ai luat.